започна с цитат следващата тема в Хоризонт до обед. Рядко пише отзиви, но това изследване не могат да заобикуля. Това написа Румен Аврамов по повод мащабното изследване, озаглавено и българските евреи бяха спасени. История на знанието за холокоста в България. Автор е френската историчка и политоложка Надешра Рагарю, а цялото изследване излиза на френски в книга от над 500 страници през 2020 година. Днес вече това дългоочаквано от историците у нас изследване е в превод на български и е издадено от критика и хуманизъм и затова най-логично е да кажа на Румен Аврамов Добър ден в предаването Хоризон до обед Добър ден Водим този разговор в навечерието на 84-та годишнина от Кристалната нощ един от символите абсолютно ясен и категоричен на антиеврейските пук. Погроми, конкретно в Германия и Австрия. Това се случва в 1938 година в нощта на 9 срещу 10 ноември. Защо, господин Аврамов, вашата първа рецензия, която цитирах в Социологически преглед, тя излиза почти веднага след като е публикувано френското издание. А пък Вие самият сте един от авторите на първото и за сега единствено изследване върху економиката на държавния антисемитизъм в България. Защо определяте този труд на френската изследователка Надеш Рагарю като незаобиколим? Не По много причини ще започна с най-очевидната, която е изключително високия стандарт на анализ, на изследване, на подход към проблема, добросъвестност, скрополюзност, всички добри качества, които трябва да притежава всяко научно изследване. Но по-важното е друго. Тя, книгата в... на Дежвегар, се вписва в а, една поредица от външни погледи към а, българската история, в частност към темата за българските евреи по време на Втората световна война, в която има много значими приноси. А, Почвам още от 70-те години. Може да се посочат финоси на американски историк Федерик Чари, на Цветан Тодов, български философ, френски философ, български поиск. Книгата на Надежда Гарио е а, връх в това отношение. Това съм абсолютно убеден. И с подхода си, и с начина по който поставя въпросите. Коя е Надежда Гарио? Надежда Гарио е. А, професор по политически науки в Сионспол, един от водещите парижски университети. Тя се занимава от, от 2010 година фокусира, интереса си върху историята на Българските евреи появи на Втората световна война. А в тази ваша първа рецензия за труда на Надеша Гарил в Социологически проблеми през 2021, в началото на 2021, вие признавате, че у нас ставаме свидетели на, цитирам ви, домашни разпри, разпри около еврейската проблематика и че погледът отвън на френската изследователка хвърля яснота и светлина, каквато е трудно постижима тук. Защо? Е трудно постижима тук у нас подобна яснота. Винаги външният поглед носи предпоставките на един по-обективно по отношение към събитията, тъй като наблюдателят не, не се вписва в местната среда. За Надежда Гарил не е съвсем точно, тъй като тя активно участва в дебатите в течение на години, но е запазила дистанцията. И гледната точка, която гарантира действително обективен подход към, към, към проблема. А какво е толкова трудно за изговаряне? Това, че спасение има и че има достойни постъпки на редица отделни хора, политици, представители на Православната църква, буквално спрели депортацията на българските евреи, но и че има сенки в тази история, има над и да 11 000 неспасени евреи от. Присъединените земи. Защо това е толкова труден за преглъщане залък? Вие имате ли обяснение? Обяснението е ясно. не че всички, които са се занимали с темата, са наясно с въпроса. Това е сюжет от българската история, който носи не само сенки, това са черни страни. Той, за който ви споменавате, депортацията на еврейте от новосвободените, от, от, така наречени земи, е черната страна на тази история. Бялата страна, чистата страна и разбира се е това, че българските вери оцеляват и че следствие на а, така, действия на времени точни, калибрирани, това е построени на шепа български а, интер. Така, представителите на елита, както прието да се казва. Затова шепа е... български. А, това е важно, което казвате. Ние сме свидетели на а, различни интерпретации и на спасението, на много малко а, разкази и интерпретации за това, което се случва в новоприсъединените земи. Но от а, това, което ние знаем, включително се възпроизвежда многократно и в учебниците по история, е, че а, било то то било то българският народ като цяло, са спасили българските евреи. Нещо, което по Късно в историята, като че ли а, и заради падането на Бърлинската стена, и заради преосмисленето на историята по времето на прехода, а, то дори беше с цар Борис III. А, а да. народът, народът си остана така цялостно спасител на евреите, повод мнозинството в България да се гордее. А, така е, и точно това е посветена книгата на Надежда Легедо. Тя не изследва фактите. Тя превосходно познава фактите, но не те са предмет на нейната книга. Предмет на нейната книга са разказите за тези събития. Разказите, по които са формирани непосредствено след събитието още от 1945 година, 1944-1945 година, имат една последователност, една приемственост в тях, има промени в действащите лица, в действащите герои, както вие споменавате. Има промени в гледните точки. Това е книга за това по какъв начин тези разскази биват използвани в вътрешния политически дебат, в вътрешния изследователски дебат в България. Тази история е много богата. История... Никой, както, веч... да. Никой, както Надежда Гриво, не е показал в цялата пълнота еволюцията на тези, на, на тези интерпретации, на войната на тези интерпретации, мотивите за тях, движещите сили, действащите сили. Целта тя ясно е поставена в книгата, именно да се разбере по какъв начин се произвежда това познание, което фокусира върху темата за спасението и игнорира или просто поставя, замъглява темата за депортациите. Това не е темата на книгата. Това е голямата тема и тя е разгледана магистрално. Ако ви разбирам правилно, това е книга «История за историческите разкази» или «История за историите»? Около спасяването История на историята. За живостите. историческите и за политическите разказите, тъй като те са трудно отделими много често, това, Надежда има чудесна формула за това като говорим за холокост, а винаги говорим за нещо друго. Това се отнася не само за България, отнася и за други страни, но в България много ясно поради самата амбивалентност на а, събитията, в която има черна и бяла страна, както вече стана дума. Сега да ви попитам, а, всъщност тази книга дава ли отговор на, въпрос, на два въпроса. Кой спасява българските евреи и кой, кой вдига македонските, гръцките и пируцките евреи, а в влаковете към лагерите на смъртта? Отговор на тези въпроси е даден в историографията, в споровете по, по тази тема. Той разбира се присъства и в книгата, той не е еднозначен. По-скоро, това, което разглежда книгата, е за какви цели се използват тези интерпретации. Кой е спасил българските евреи? Надежда Гребен много ясно показва, че ядрото, матрицата на разказа за спасяването от българския народ, казвам го калички, е зададен още през 45-та година в хода на делото, свещо антисемитите, така се нарича, делото, което се води от седмицата в Народния Съд. Именно тогава започва така, обвинители, съди, Насочват интерпретацията на съветията към една не много ясна роля на българския народ, разбира се, в което неговото най-прогресивно едва българската комунистическа партия играе основна роля. Но тази матрица се запазва с ще кажем, с различни водещи фигури, т.е. следващите години, включително в годините след комунизма. А, ако разбирам правилно, поучаство: се нещо... Е само едната да. само едната една... интерпретация. По-нататък, по-финните интерпретации, по-обективните интерпретации вече фокусират върху конкретни действащи лица, върху конкретни фигури исторически. Тук всички знаем ролята на Демитър Пешев, на, а, на Петко Стайнов, на Никола Мошанов. По-малко известно са. Ролите, негативните роли в тази история. Тези, които са също български държавници и българска администрация, които организират депортацията на евреите в Македония, Тракия и Пирот и които също носят своите имена. За тях се говори по-малко, а би трябвало да се говори не по-малко, отколкото за другите. Това означава ли, господин Аврамов, че като че ли добродетелите на хората които са допринесли за спасението на тези 48 000 български евреи, които не са изпратени в лагерите на смъртта, са се по някакъв начин национализирали. Т.е. Тези, тези техни добродетели, тяхната смелост а, е национализирана от името на така абстракцията целия народ, а пък. А, Хората, които са стояли, ако са стояли, защото нали, има спорова около това, дали България участва, администрацията, Българската администрация участва или не, те по някакъв начин са заскобени, остават отвъд не престъпленията. Не спорове дали България участва или не, България участва. Българ... Това дело на депортацията, е дело на Българската администрация до границите на тогавашна България, както тя. Възприемана голяма България, а, включително с окупираните земи. Тук няма никакво съмнение. Включително с документи така ли? Естествено, че с документи това а, всеки го знае, от историците от бит да го знае и широката публика. Тук няма съмнение, не се поставя под съмнение а, това. А, има обаче налепи опити, това да бъде отговорността да бъде прехвърля другим. Естествено на Германия а, и на може би на шепа така фанатични антисемити в България. Всъщност, цялата българска държавна машина работи за тази черна страна на събитията и за депортацията на евреите от тези територии. Това, което ви цитирате е, всъщност, е... Всъщност е Цитат, термина национализация на заслугите, е формулата, която Надежда Гару използва в книгата си е една чудесна формула за размиване на, така, размиване на заслугите и размиване на бините и дефокусиране на заслугите в един абстрактна общност, която обикновено е в така, българският народ. Как е използвам в, в. Което, в, в, в, което в, обаче пък дава, а, а, дава възможност на а, мнозинството а, в а, България, именно българските етнически. А, е, е, българи, етническите българи, да се чувстват а, винаги а, на страната на доброто. Т.е. те са това е, или сме това, толерантни по е, дефиниция. Именно това е привлекателността на този разказ за спасението. В а, това, че едно общество, което не е особено уверено в себе си, в добродетелите си, в а, постиженията си, намира сюжет, в който то е представено като изначално толерантно, изначално а, хуманно. Нещо, което, разбира се, може много лесно да се обърне, ако вземем за пример, други епизоди от историята на това общество, това, като да кажем, възродителния процес. Надежа Горо, прави ли тази връзка между начина по който а, темата за спасението на българските евреи и а, толерантността така, на абстрактния народ, български народ, се използват по време на възродителния процес? А, да, тя споменава прави връзки, не, не е основна нишка в книгата, разбира се, но а, така отбелязва много точно падението, до което стига а, държавната комунистическата фураган на президент години, когато а, тя принуждава дори еврейската общност да подкрепи, значит, че с тогавашната казионна организация на еврейската общност, да подкрепи. Това е да, да подкрепим възрадителния процес. Едно младсинство, което е било предмет на обект на, обе... на гонения по време на Втората световна война, е трябвало да изрази своето съгласие, публично своето съгласие с а, а, преследването на българските турци, с инвалидцата на българските турци. Какво става след uh, 1989 година? Тодор Живков като спасител номер едно се заменя с цар Борис III. Какво означава това, като имаме достатъчно основания да се съмняваме и в двета, двата налагани раз. А, значи стават много неща след 90-та година. А, процесът е дълъг, има промени и друга от заслугите на книгата е, че тя проследява много различни нишки, в които, а, така, в които се развиват събитите и интерпретациите. От една страна в началото имаме м, силна реакция на предишната версия, на официалната комунистическа версия събитията с, съответно, своята на Тодор Живков и на партията, което така общото отива в другата посока, на едно идеализиране на, а, на ситуацията и на обществото, и на политическата класа преди 2004 година, което е също неоснователно. По-нататък, разбира се, има опити за реабилитация на или по-скоро по за увеличаване на на монарха в тази история, което, както споменавате, далеч не е доказано, дори това, което е доказано, че той стои със сигурност зад, зад съгласието да бъдат депортирани евреите от окупираните територии. Uh, има по-нататък развитие в uh, тези гледни точки. Напред излизат фигурите на, на, на, на Димитър, Димитър Пешев, Пешев и, и за това заслуга също да. имат до голяма степен външен поглед. Габриели Нисим, който е автор на книга за Пешев. Накрая да ви попитам, защото ще можем да говорим, надявам се, и за напред в, на вечерието на 80-та годишнина от, от спасяването на българските евреи и повече за това дали с едно изречение, смятате, че тази книга на Надешър Гару може да ни даде шанс да намерим по-смислен и рационален хоризонт за разказа за цялостната картина. Да, убеден съм. Обеден съм и чудесно, че книгата излиза преди е, 80 годишната, което ще се честа година, и в която отново така голяма опасност има хора на величането да скрие вачната страна на събитията. И а, сложността на историческата фактология и историческата истина. Благодаря на Румен Аврамов, историк, автор на множество книги в това число «Спасение и падение. Микроекономика на държавния антисемитизъм в България». А, Румен Аврамов, който представи книгата на френската изследователка на Дешра за която те първо ще се говори.